Benautagarko sumarioan iragarri dugun beste telefonaren beste aldean daukago aritz logika gure esku dago ekimenaren ordezkaria izan dezagun gure herrian berriozarren goazenagurtzera egunon aritz kaitxegonon Beno beste bein ere berriozar irratiaren mikrofonotan eta beste bein ere gure esku dago herri ekimenari buruz hitze e, gaiteko gogora dezagun pizkat zer den gure esku dago herri ekimena aritz Ba, laburruen duzen zen da, ba, e, erabakitzeko eskubiraren alde dagoen platforma errikoi bat. Iaz, uh -huh. e, lotu zen e, gizakate batekin iruña eta durango, baina aurten beste ekitaldi batzuk erraldoiak izanen dira. Konta egosu pizkagate zer dago eskuen artean? Hori da, konbetatu zezan da zelda, ba, uno, lehen urteen ba, egun da horgeta iru kilometru iruñara egun mila pertsona baino gehiok Eta lengu urteko helburu nagusia, ba bueno, eh pertsona elkartzea, elkartzea zen. Aurten berriz, ba 5 liburu nagusietan, eh postontziarekinitze izango ditzeke helburu nagusia. Gero uh -huh. dotizun batean, ba erabakitzeko eskudiera lortzeko eta botu emateko aukera izateko. Nola izanen dira ekitaldi edo ekimen, ekimen oieke bakit deialdi bat dagola, datorren iganderako, arratzaldeko bostardietan zezen plaza betetzeko, baina ez da, eginen den ekitaldi bakarra honen inguruan ez da? Hori da, izan dezun bezala, no? e, Euskal Horeko bosti liburuetan egingo da ekitaldi nagusiak, bai bai honan Bilbo gazteitz eta irunan eta bostetan, e, bostitiburuetan, bai egingo dela formatu berdineko ekitaldi nagusia arratsaldean izango da, boste herrietan, toki guztietan, baina bai egun negozoko e, jaialdia izango dela. Goitzean, amabietan, e, izakate batekin hasiko gara, bostitiburuetan, e, bazkaldu bitartean, jardu ere ezberdinak egongo dira plaza nagusietan eta gero ja lauterrikatik aurrera ja, ateak zabalduko dira, 5 Bost, 5 e, buruetan eta 530 hasiko dela digitaldi nagusia. Ez kristuen garrantzia dauka daukaga guzti honekin eta aurten erabaki da autontsi e, erraldoiak egaitzea zergatik eta bueno, eta modu e, beresi batez e, oialekin Kontaiguzu supiskandola izan den e, prozesu hori eta zergatik e, erabaki da horrela egitea. Ba, helburu nagusia izango litzeke gouno jendeak dituen gauzes el grupo de 10 berdinak lotzen Joan eta denon artean erabakitzean nola e, prozesatu aurrera erabakitzeko eskubidea hori eta etorkizun batean nola bozkatu zer galdetu eta orduan bai e, garrantzua dela ba bueno ideia es eta e, ba, borondate esberineko jendia elkartu eta denon artean hitz eta erabaki Uhum. Aritz e, berriozar herriak ere parte hartuko du herri ekimena da denez e, mugitzen ari da e, alde herrikoia ja, atxo bertan izan zen e, lehenengo ensailua edo bigarrena, Ez, ez dakit, e, konteiguzu pizkande nola mugitzen ari den gure herrian? Bai e, gauza da e, bueno, berriozarrek e, hartu dugun ardura izan da, ba, e, aurtengo helburu naggususiaarren ardura hau da postontziaren eraikuntza. Orduan, orta ba, lako, bueno, e, hainbat berriozartan e, berriozar egongo dira parteatzen, berrogeitan matatzen egin guru, eta gu ba, izango gara igandeko e, ekitaldiko postentziren edikitzearen arduradunak. Bueno, eta igandean, hau hori egongo da, eta zer gehiago, zen nik e, kartelean, edo ba, hainbat kartelak e, e, e, ikusitut, eta hor badera kontzertuak, eta antzerkia, eta hor bueno, e, bihortuko da aldarrekapen jaia, ez da? orria bueno, da ekitaldi nagusia bai arratsaildean izango dela baino eh komentatzen bezala egun guztiak jaialdi bat izango da goizean amabietan 12etan gisakatea ondoren jarduera ezberdinak izango dira bai dantzaria eta ja, herrikirolak hotero behercholaria komentako golazak eta ekitaldi nagusian bai egongo direla ba eh baiende ospetsu edo bueno balderdiezberdineko jendeari hartzeko ba aukera eta bukaeran zortietan, bai esnebentza joko du e, iruñako zezimpleza. E, plan, derra, bai, gande honetarako zeregin, berda, sarrerak e, e, non bai, erosi behar dira, edo joan berda e, pizkaldi nago, konta egu zu pizkaldi zeregin, berda, parte hartzeko zera horretan? Hori da, sarrerak orain dela iabete jarri ziren salmentan, eta bueno, gaurtiki gandera bitarten hiru e, aukera ditugu sarrerak lozteko, bai internetez, bai sarasate paseolekoan dagoen gure esku eskudagoko dendan, Edo zezen plazan, bertan e, bostetatik sortzire eta bertako liatietan egotena. Aritz, e, muhika simbologiatik errealitatera, hau erraldoi bat eraikiko da datorren eigandean, eta noizko benetasko hau txontziak e, ezaia izango da, e, suposatzen dut, ezatea, baina urbi gaude errealitate e, honetara? Ba, ez, azun horretan gaude, espor dugu alik eta epelagurrenean izatea, E, Euskal Herri maian herri batzuia arrilea ja ba bozkatzeko egun hori zinkatu nahian zonaldeka baina bueno ba bozketa edo bozkatzeko aukera hori ba lein izatea gustautuko litzai guk dena ba, bueno, ba jendeak jakin dezan jendea zenai duen zenai duen erabaki eta gero emaitzen arabera ba bueno bireba zorratu beste bat edo gauza da jendeak e, erakutsi ez hutsi desagula jendeari jendea zenai duen Bizitzen ari garen egoera politikoa, itxaro izan daiteke guzti honetarako? Ba, naparroan, bai, nik uste dut, horain izan dela momentu oso historiko eta garrantzitsu bat, aldaketaren alde bozkatu dula jendeak, eta aldaketaren alde bozkatu dut jendeak ere, erabakitzeko, erabakitzeko eskubidaren alde da gola, eta dudik gabe aurre pasua handi bat izan dela nazarroan. Areitz e, Mugika, hoberena izango da e, elkar ikustea igande honetan Iruñeko Sezen Plazan edo hobe esan da e, bagara ikusten hobe, e, horrek esan du jende gaineska egongo dela es, hori baita Oi. elburua. Bai, bai, dudiga be, plazan plaza mila pertsona sartzeko aukera dago. Orduan Nafarroa osoa dago bidatuta parteatzea eta egun mundiala izango dela dudiga be, lehengoztan bezala, lehengozteko jendearen zortziko bizakatea bezala. Eskerrik asko, haritz e, mugika gure deia atenditzagatik eta eskentzea zure enboratzoa hau e, irratio honetara, mil eskerre benetan. Venga, zu hei, venga ba. Agur.